Вірунчик, господи, що ж це з ним сталося? Куди поділася його галантність? Куди зникли сонячні зайчики в очах, які вона так любила? Зовсім інша людина. Холодна, жорстка, знервована, готова на все. Віра не взяла грошей. І наказ виконувати не збиралася. Їй уже 32. Коли ж ще народжувати? На що сподіватися? Народить дитину, а там дивись, і Владлен передумає. Немає такого чоловіка, який не хотів би стати батьком. Не бійся, Владико. Ніхто ніколи не дізнається. Я нікому нічого не скажу. Це буде моя дитина. Тільки моя. Десь за тиждень помітила, що з Регіною щось коїться. Їсти не може. Від запахів біжить у туалет. Один раз Мелани знепритлом хум, знайомі симптоми. Ти вагітна? запитала. Ні, ні. Що це ти вигадуєш? запротестувала Реїна. Мабуть, отруїлася чимось. У їдальні, здається, не свіжу рибу зіла. Ненавиджу ці рибні дні. Хто це придумав? Обов'язково два рибні дні на тиждень. А наступного дня істерика. Так, вона вагітна, а він не хоче чути про дитину. Я його знаю? запитала Віра. Звідки? Ні, ні, не знаєш. Але уявляєш, який негідник. Змусив четвертий відділ вивідати все про мою рідню. Мовляв, будемо просувати Регіну. У комітеті комсомолу місце з'явилося. Але ж це ідеологічна організація. Треба перевірити, чи не було часом у її родині ворожих елементів. Ні, ти уявляєш, Віру, уявляєш ворожих елементів. Десь під Гаєвський із того секретного відділу нашої фабрики, ну, ти ж, мабуть, знаєш його, лисий, такий, на схожий. Він на всіх зборах на задньому ряду сидить. Розкопав, що мій дядько на себе руки наклав. От він не гномик, а цей. І каже, у тебе в роду був шизик, дитина також може народитись психічно хворою. Я йому пояснюю, що дядько Василь був нормальною людиною, дуже гарною, веселою, компанійською. Біда сталася після того, як він ненароком під час полювання у свого друга влучив. нещасний випадок, а дядько не зміг пережити». А цей, цей вперся погрожує, що мене з роботи виженить, якщо не зроблю аборт, і що я ніде не влаштуюся. У вірі, наче пелена з очей гребтом спала. Вона і Регіна ніколи не йшли на побачення в той самий вечір. Хтось ніби по черзі смикав їх за ниточки, як лялькар, маріонеток. І ці розпитування про рідню, і цей начальницький тон, і пасаж із перевіркою документів. Будь-хто не може наказувати якомусь Підгаєвському з четвертого відділу? Це Красков. Не запитала, а ствердила. «Ти справжній Шерлок Холмс, нервово засміялась Регіна. «Міс Марпл?» – відрізала Віра. «Значить, стежила за мною подругу?» Регіна готова була розплакатись. «Ні». «А звідки тоді дізналася?» «Звідти ж?» – відрізала Віра. Спочатку вони зненавиділи одна одну, люто, до сліз, до крику, до німоти. Якийсь час не розмовляли, не пересікалися навіть поглядами. Приходили тільки ввечері, кожна лягала на своє ліжко і відверталася до стіни. Потім об'єднали свою ненависть проти владлена Краскова. Але зрештою кожна зробила по-своєму. Регіна позбулася дитини, Віра народила дівчинку Вероніку а до Краскова невдовзі таки приїхала його Людмила Гервасіївна. і нібито не сама, з новонародженим хлопчиком. Віра і Регіна знали, що вагітною вона не була і бути не могла. То, може, Краскову усиновили немовля і розігнали виставу, щоб ніхто не здогадався? Але щоб товариш Ладен Іванович Красков узяв дитину від невідомих батьків з невідомо якими генами? Чутки, що поповзли кабінетами адміністративного корпусу, були дуже схожі на правду. Хлопчик справді син Владлена Краскова, але народила дитину не його Людмила Гервасіївна, а одна з юних робітниць із Полісся. Бідна дівчинка боялася заїкнутися перед батьками про те, що завагітніла, кілька місяців навіть у рідне село не їздила. Зате Красков побував там у відрядженні і вивідав усе, що хотів, і він, по суті, купив у неї свого нащадка. І все це відбулося з дозволу його законної – Мабуть, у юної покоротки з Полісся в роду всі мали залізне здоров'я і причудові гени. Фобія краскова щодо спадкових хвороб також згодом вилізла, як шило сторби. Про неї розповів хтось із старих знайомих краскових, які разом із заступником директора приїхали на фабрику. Виявилося, що молодший брат Людмили Гарвасівни психічно хорий. На цю недугу страждав і якийсь далекий родич Високопоставлений Люсін батько страшенно соромився і цього факту і свого нещасного сина. Хворого хлопця віддали до спецінтернату і забули, ніби його ніколи і на світі не було. Натомість Люсю батько підносив до небес. Вона ж уся в нього, така ж розумна, розсудлива, практична й чіпка. Подружжя краскових вирішила не ризикувати, де гарантія, що їхня дитина буде такою самою, як Люся, а не такою, як її брат. Хто може сказати напевно, що в їхнього нащадка Хвороба не влучить. Але справді, який же чоловік не хоче стати батьком? От вони й придумали свій спосіб, і віце бос великого підприємства провів справжній кастинг на конкурс, міс мама для майбутньої дитини товариша Краскова.